Végjáték Helen a dolgozó szobájában állt és a tévécsatornákat váltogatta. További tudósítást keresett a déli City sajtótájékoztatóról, de nem talált semmit. A komó hírek idejének már vége volt. A sajtótájékoztatóról készült valamennyi felvételről hiányzott TMZ. Helen sejtette, hogy ott volt valahol a helyszínen, de senkit sem tudott felvenni a kapitányságon, aki elérhette volna valahogy. Megszólalt a telefon. Helen azonnal felkapta. Halló? Helen, emlékszel még rám? Helennek összerándult a gyomra. Ismerte ezt az embert. Egy pillanatig, mintha felderenged volna a hanghoz tartozó arc is, de a benyomás, mint egy távoli emlékép rögtön szerte fosztott. Ettől függetlenül tudta, hogy nem válaszolhat mást. Persze, hogy emlékszem. Peter Fóli MG-autójának a hátsó ülésén ült. Már nem volt rajta sísabkája. Pisztolyát MG hátának szegezte az üléstámla alatt, hogy az elhaladó autókból ne látszódjon. A rádiótelefont a másik kezében tartotta. Észak-keletnek tartottak keresztül a városon a ritkás, késő éjjeli forgalomba. A férfi hangja egy itt hidegebbre váltott. – Azt hiszem hazudsz helem. Minden esetre kedves tőled, hogy ezt mondod. – Ki volt az alaksorba, Péter? – Ó, csak valami kóbor nyomorult, akire véletlenül rábukkantam. Magamban csak Brúnónak becéztem. Ne aggódj, annyira be volt állva, hogy biztos vagyok benne, semmit sem érzett. Hogy vagy, Péter? Mondd meg neki. Oda nyújtotta a kagylót MG-nek. Helen legszívesebben belesikoltott volna a kagylóba, amikor meghallotta a MG hangját. Épp most hagytuk el a bélhidat az Alameyra úton, Berkeley irányába tartunk. Mielőtt azonban a lány további információkat is elárult volna, Péter visszavette a telefon. Nos, Helen, figyelj, Péter, ő egyáltalán nem olyan, mint a bandilányok. Nincs rá szükséged. Ki beszél itt bandiról? A következetesség a szűklátókörőek mániája, szokta volt mondogatni valaki. Helen érezte, hogy a görcs, amely az előbb még két marokra fogta a gyomrát, engedni kezd. Most már agya egysebességen pörgött a gyilkoséval. Felzárkozott Péterhez, és ettől kezdve lépést tartott vele. A pasas gúnyolódik. Rendben van. De vajon honnan ismerheti? Bándit már tönkretetted nekem, Helen. Az autót kitaláltad? Igen. Gondoltam, hogy nem lesz komoly probléma a te képzettségeddel. De most térjünk a tájra. Kíváncsi vagyok, rájössze. Vajon ki lesz a következő? Deril Lee Kalem, ugye? Remek. Péter drámai szünetet tartott. De sajnos most nem mehetek érted. Neked kell eljönnöd hozzám. Tudod, hogy ezt nem tehetem? Ó, szerintem azért meg fogod tenni. Egy pillanatra elfordultak a kagylótól, és felszólította MG-t, hogy forduljon jobbra. MG fennhangon hátra szólt a válla fölött. Jobbról lefordulunk a trombol sugárútra. Remek lány, igenis szükségem van rá, hiszen zsaruk. Helen agyába szinte robbant a kétségbeesés. Tegnap próbom, ma MG. Meg kell menteni ilyen nyomozót, bármi áron. Hangnemet váltott. Péter kedves, eddig tökéletes másoló voltál, és jól tudom, hogy férfi zsarúra van szükséged. Eljövök. Bármit megteszek, amire kérsz, de engedd el őt. A telefonmembrán elném egy kis időre. Helen szinte hallotta, hogy a vonal túloldalán kattognak a férfi fejében a fogaskerekek. Összpontosított. Legjobb tudását összeszedve megpróbálta kitalálni. Vajon most mi jár Péter agyában? Biztos, hogy meglepte ez a váratlan felajánlkozás, de ugyanakkor számított is rá. Most bizonyára büszkeség, vagy valami ahhoz hasonló ömlik szét a férfi zsigereibe, és felpörög az adrenalin szintje. Tudta, hogy ez kritikus pont. Ha félreismerte, ismerte, és nem annyira brilliáns, mint gondolta, akkor most, ha elfogadja az ajánlatot, ha egyáltalán elfogadja, azonnal közvetlen veszélybe kerülhet MG életet. Most, hogy Péter feltehetőleg megkapja, amit szeretne, inkább el is dobhatja a nyomozó nő életét, mint egy kicsorbult, hasznavehetetlen szerszámot. Őrítő másodperceket élt át, míg ismét megrecsent a membrán. Igazad van. Rendben. Helen tovább reszkírozott. Mi a biztosíték, hogy szabadon engeded M.G.-t? Bíz bennem. A férfi hangjából lehetetlen volt nem kihallani a hirtelen támadt ingerültséget. Bízzál bennem, mint ahogy én is bízom benned, hogy nem hozod magaddal a rendőrséget. Ha megpróbálnál átvenni, bántani fogom a lányt. Nagyon csúnyán fogom bántani. Részletezzem, vagy vetted az adást? Megegyeztünk. Péter hangja megremegett. Tudod, hogy mint szeretném, ha viselkednél? Helen jó eső borzongással nyugtázta, hogy nem csalódott az adrenalin szintet illetően. Egy dizősz hangján búgott a mikrofonba. A piros kosztümöt, amit kiterítettél nekem? Igen, Péter felnevetett akár egy négy éves gyerek, aki éppen megkapta a régóta állított játékát. Helen, ma este le akarom zárni, te nem? De igen. A San Franciscoi rendőrfőkapitányság főhadiszállásán a rendkívüli különítmény szobájába egy magányosan várakozó FBI ügynöknek kellett volna figyelnie a Helen Hudson lehallgatott vonalán elhangzó telefonbeszélgetést. Dicky Walsh a szoba túlsó végében állt, szempközt a beszélgetést rögzítő is magnóval, és éppen két cukrostasak tartalmát és egy nagy adag szemlátomás, szintetikus tejszínt kevert erős, négy órával korábban lefőtt kávéjába. Peter Foley nem tudott róla, hogy Helen Hudson vonalát lehallgatják. Mary Jane ezt a kis információt úgy őrizgette, mint valami fontos adott, egy nagy tétekkel folytatott partiban. Az utolsó vezetési instrukciót abban a reménybe kiáltotta oda a válla fölött, hogy azt rögzíti a szalag. Ez volt az egyetlen esélye a megmenekülésre. Tudta, hogy egyedül a rendőrség mentheti meg, mint ahogy nagyon jól tudta azt is, hogy Péter minden valószínűséggel meg fogja ülni, Helen Hudsonnak tett ígérete ellenére. Leginkább azonban attól tartott, ha már nem fordítanak különösebb gondot Helen telefonjának lehallgatására, hiszen mindenki meg volt győződve, a sorozatgyilkos halott. Az adott körülmények között M.G. kizártnak tartotta, hogy Brúnót 24 órán belül azonosítsák. Miután letette a telefont, Helen előkereste a volvó kulcsait, majd a fürdőszobába rohant. A cselekvés a tet volt az egyetlen ellenszer az egész testébe szétáradó félelemre. Mindaddig, amíg céltudatosan mozgott, letudta győzni a félelem démonát. Kirántotta a fiókot, amelyben szépítő szereit tartotta. Félrekotort a toalett készletet, és előkapta Ruben pisztolyát. Remektek az újai, miközben újra töltötte a tárat. Mindegyik történnél, mintha rózsafűzért morzogatna, azt ismételgette magába. Ó Istenem, MG-t ne! MG-t meg kell menteni! Rettentő bűntudat tört rá. Mindennek ő áll a középpontjában, ő a felelős több ember haláláért. Olyan sokan meghaltak már. Legalább annyira véget akart vetni az egésznek, mint Péter mindent meg fog tenni, ami módjában áll, csak ne halljon meg még egy ember miatta. Bement a hálószobába, odalépett a szekrényhez, és keresni kezdte a piros kosztümöt. Azután a bizonyos éjszaka után, amikor megtalálta az ágyon, olyan mélyre eltemette, ahogy csak tudta. Végre megvolt. Amikor hozzáért, megérezte, hogy egy vékony, jéghideg veríték patakocska indul meg lefelé a gerince árkában. Lerángatta a farmerét és a pulóverét, és felvette a ruhát. Lapos sarkú cipőt választott, abban jobban tud majd mozogni, mint a tűsarkakon. Felvette az esőkabátját, és a zsebébe csúsztatta a revolvert. Gyorsan átszáguldott a lakáson. Fred, az új őr a bejárati ajtó előtt ült, éppen elbóbiskolt. Helen megrázta, hogy ébredjen föl. Vége az egésznek, Fred! Elkapták a fickót, most már hazamehetsz szaludni a saját ágyadba. Az őr felállt. Nekem ezt a túl kell hallanom. Egy fickót már kirúgtak innen ezért. Hív fel őket, használd a telefonomat, majd ők megmondják. Itt a vége, húss el véle! Fred bement a lakásba. Amikor Helen a folyosón meghallotta a becsapódó ajtó hangját, megtántorodott. Újra felkavarodott benne az a szörnyű félelem, amit akkor érzett, amikor Ruben szétlőtte az árat. Egy évszázadnak tűnő másodpercig döbbenten állt az ajtó előtt. A folyosó hosszan és szélesen terült el előtte, mint egy sárga barlang, amely kész elnyelni őt. Jobb kezével a falnak támaszkodva óvatosan elindult a folyosóig. Egyre bátrabban és gyorsabban haladt. A folyosó fokozatosan visszanyerte normális arányait. Már csak az új vegyével ért a falhoz. Aztán már azzal sem. A betegsége fölött aratott aprócska győzelem lélegzetvételhez juttatta és önbizalommal töltötte el. Megszaporázta lépteit, gyorsan haladt lefelé a lépcsőn, majd ki az épületből. 13 hónap óta, most először. Önkéntelenül megállt, hogy beszívja a tiszta, éjszaka friss levegőjét. Fentről ráradjogott a halvány holdt sarló. Ez volt bátorságának első jutalma. A volvó az utca túloldalán oldalán parkolt, ellen szapora léptekkel elindult felé. Hirtelen egy csukjás alak tűnt fel az éjszakában. Ellen megmarkolta a pisztolyt a zsebébe, és közben átkozta magát, amiért eldukta. Kétségbe esetten megpróbálta kihúzni, de a fegyver kakasa megakadt a bélésben. Közben az alak egyre közelebb és közelebb ért hozzá. Az asszony pánikszerűen kitért előle, és a falhoz lapult, a csukjás pedig lendületet vett. Két ugrással mellette termett, súrolta, és tovább kocogott. Futtába még vissza kiáltott. Párdom! Ellennek a torkába dobogott a szíve. Tessék! Egy a sok száz aprócska félelem közül, amivel nap mint nap számolnia kellene, ha valaha is visszatérne az emberek közé. Egy pillanatra megtorpant a szélem, Habozott a visszavonulás és a cselekvés élet és halál között. Aztán erőt vett magán, és elindult. Átszaladt az út testen, és beszállt a kocsiba. Endé egy csomó benzint hagyott neki Fort északnak fordult, majd miután az északi csomópont után elhagyott néhány háztömböt, a várost délkeleti irányban átszelő kolumbusz sugárútra fordult, ami szinte egyenesen átröpítette a városon a 80-as út és a Bé-híd irányába. Képzeletbe maga elé az utca hálózat térképét. Ez egy újabb módja volt annak, hogy lekösse a gondolatait. Csak arra ne kelljen gondolnia, ami ott várra. Nem sokára a hídra ért. Az ismerős búgás, amit csak egy hídon áthaladó autóba lehet hallani, betöltötte a volvót. Átment a jerba Babuana Ásland alagúton. Arra gondolt, hogy olyan sokszor megtette már ezt az utat, akár csukott szemmel is végig rajta. Berkeley. Végig kísérte életét. Végzős évei, Vietnám és az apja, aztán a férje, Carter, tanítás, James Quantico és végül Daryl Lee. Folyton próbálta otthagyni, de Berkeley mindig visszahívta. Csak úgy, mint most. Rátaposott a gázpedára, és olyan gyorsan haladt a forgalomba, ahogy csak tudott. Egyre közelebb jutott a kampushoz. Szándékosan elkerülte azt az utat, amint Joe Shield 13 hónappal korábban. És most hirtelen összeállt a kép. Peter a tanítványa volt. Már emlékezett rá. Nem az előadásokról vagy a szemináriumokról. Ezeken semmiféle különösebb benyomást nem tett rá. Egyszer azonban megkereste őt. Nagyon félszegen viselkedett. Beadott írása a lehető legkevésbé egyedi, rossz nyelvezetű és kerül dolgozat volt. Ellen megbuktatta a fiút. Peter elment hozzá és könyörgött neki, hogy változtassa meg a egyét. Szeretett volna tovább tanulni, hogy később Helenhez hasonlóan pszichológussá válhassék. Úgy tűnt a fiú intellektuálisan társai fölött áll, ezzel együtt a munkája kritikán aluli volt. Helen megpróbálta felidézni, vajon mit is mondott neki, hogyan reagált. Vajon udvariasan küldte, el, vagy talán keményen a szemébe mondta, mi is a helyzet? Lehetséges, hogy az elmúlt hónapokban történteket döntően valami tíz évvel ezelőtti esemény határozta meg. Helen átsüvitett a kampuszon. Lelassította, mint elhaladt egy ember mellett, aki magányosan sétált a McCulski felé Péter lenne az? Nem, egészen biztos nem. Ő már ott van az épületben. A fák között feltűnt a megkúszki. Földre helyezett kislámpákkal kivilágított, tetszetős épület volt. Beton, kő és acél homlokzattal. A kampus egyik új beruházása. Ma éjjel csendes lesz. A saktáblán már csak az utolsó gyalogok maradtak. Helen MG kocsia előtt állt meg. Szemben a bejárattal. Az épület nyitva volt. Helen besétált, léptei visszhangoztak a márványpadlón. A törzsfapados, tágas előcsarnok sötét volt, leszámítva a kintről a katedrális ablakairól visszaverődő halvány fénycsúgarakat. Helen lassan lopakodott keresztül az árnyakon, hát a borsózott a félelemtől. Egyszerre összerezzen, mintha hangokat hallott volna az terem irányából. Kinyitotta az auditorium ajtaját. Néhány lépést tett befelé, bár tudta, hogy senkit sem fog itt találni. Azt is tudta, hogy Péter hol vár rá. Visszasétált az előcsarnokba is lekanyarodott a hosszú sötét folyosón, ami a női mosdóhoz vezetett. Szaporán és nehezen lélegzett. Minden lépése arra a napra emlékeztette, amikor 13 hónappal korábban végigment itt Joe Shieldszal. Egy röpke pillanatra ott érezte joe maga mellett, és megtorpant. Végig tapogatta a falat, villanykapcsolót keresve, de egyet sem talált. Tovább ment előre a sötétbe. A beugróhoz élt. Remegett a félelemtől, ruhája a bőréhez tapadt az izzadságtól. Alig, hogy a mosdóajtóhoz hajolt hallgatózni, megborzadt és csak nem összeesett. Lóg, fulladozik, kétségbe esetten feszegeti a hurkot. Joe, amint derül Lee hátulról átkulcsolja a nyakát. Egy pillanatra majdnem kiáltott Joeért de nem jöttek szavak a szájára. Derilli csak vigyorog és vigyorog, sátáni mosoly, figyelmeztethettem volna, figyelmeztethettem volna, ó, Joe, sajnálom, annyira sajnálom. Nyakának szegezett kés, lövések, sikoltás, a csempecsuka vér, sikoltás. A dézsavú rémálom elmúlt. Ellen kinyitotta a szemét, és a falat rámulta. Kapkodni kezdte a levegőt. Kezét a mellére szorította, kényszerítette magát, hogy felálljon és elinduljon. Zsebéből előhúzta Ruben pisztolyát és belökte a mosdó ajtaját. Égett oda bent a villany, vakítóan csillogtak a fehér csempék. Helen belépett, próbálta megszokni a fényt. A helyiség üresnek és hidegnek tűnt, mint holmi kripta, amely csak arra várt, hogy megérkezzenek bele a halottak. Az egyik rossz csöpögött a víz, a cseppek hangját kísértetiesen vízhangozták a falat. A takarítószeres fülke jobbra, a vécé fülkék balra estek. Pisztolyát maga elé tartva Helen lassan tett egy lépést előre. Berúgta az első fülke ajtaját és vissza a hátrát. Üres volt. Kinyitotta a másodikat. Üres. Ekkor tompanyögést hallott. Berúgta a harmadik ajtót. MG-t pillantotta meg. Egy hurkon lógott a a szája szigetelő szallaggal levolt ragasztva. MG kétségbe esett elázta a fejét, megpróbálta valamire figyelmeztetni helent. Helen lassan odament a raktárhoz, és kitárta annak ajtaját. Rondyok és vödrök gurultak dübörögve a padlóra. Az egyik partvis nyelén hal karóba húzott feje volt, elkékült böldel és vádlóan nyitott szemekkel. Helen felsikoltott, aztán hirtelen kialudtak a fények. Semmit se látott. Helen érezte, hogy a pánik mindinkább hatalmába keríti a tudatát és a testét. Egyre nehezebben kapkodta a levegőt. Lábai megrodjantak, alig tudott állni. Még néhány másodperc, és... Hol van, Endi? Hol vannak a gyógyszereim? Nem bírom tovább, nem bírom tovább. Helen legutolsón energiatartalékait is mozgósítva birkózott a rohammal. És most valami nagyon különös dolog történt. Ahelyett, hogy, mint az elmúlt 13 hónap alatt sokszor, végleg legyűrte volna, maga alá temette volna a pánit, ellen egyszerre érezte, ahogy a roham intenzitása csillapul. Jóformán maga sem értette, mi történt, de már nem remegett a térde, már nem kellett megszenvednie minden lélegzetvételért, már nem érezte ólomsúlyosságonak a végtagjait. Az egész nem tartott tovább egyetlen percnél. Egy újabb megnyert csata. Ki tudja hányadik ezen az éjszakán. Ekkor kapta el hátulról Péter. Helen kezéből kirepült a pisztoly, és messzire csúszott a padlón. Péter felkapcsolta a villanyt, és egyik kezével átkulcsolva Helen nyakát magához szorította a nőt. A másik kezében MG pisztolyát szorongatta. Helen, nagyon haragszom rád. Megpróbáltál megölni. Most kénytelen leszek én is megszegni az ígéretemet. Ördögi vigyor terült szét a férfi arcán. Az egyik fülke elélögte és közben minden habozás nélkül két golyó tereztett MG-be. MG teste összerándult, feje hátra hanyatlott. Peter Helen felé fordult. – már két rendőr halála szárad a lelkeden, Helen. Peter összekötözte Helen kezeit, és a nőt az előadó terembe hurcolta. Nem kellett igazán erőszakot alkalmaznia vele szemben. Helen szinte félőrülté tette a stressz, amely néhány pillanattal ezelőtt érte. Eszeveszetten zokogott. MG halála láttán néhány perce csak nem teljesen megfeledkezett róla, mekkora veszélyben is van az ő élete. A katedrán néhány gróma székált. állt. Peter a pódium közepén egymással szembe állított kettőt, majd Helen leültette az egyikbe, és szorosabbra kötözte a kezeit, hogy ne tudjon elmozdulni a székről. Péter most bekapcsolta a dobogó mögötti hatalmas képernyőt. A kivetített kép betöltötte a pódium hátterét. Helen már valamennyire visszanyerte az önuralmát. Lelkének legmélyebb megszólalt egy hang. Életösztöne nem engedte, hogy éppen most, egész létének talán legkritikusabb pillanatába átadja magát a gyász folytogató és bénító érzésének. Gondolkozz, gondolkoznod kell, ez az egyetlen fegyvered. Péter állapította meg Helen, kiöltözött az alkalomra. Minden bizonyal a legdrágább ruháit vette fel. Sötét szürke öltönyt, mintás inget és sötét vörös nakkendőt viselt. Akár egy cserkész fiú. Milyen jó benyomást kelthetett egy magányos fiatal lányban. Péter hátrahajtotta Helen székének a tábláját, hogy a nő jobban lássa a háta mögött lévő hatalmas videóképernyőt. Helen előtt megjelent Péter sokszorosan agyított arca. A férfi hangja csak úgy döngött az erősítőkből. Hogy mennyire vagy megelégedve a tanítványoddal? Egész alaposan kidolgozott terv. Nem gondolod? Azt hiszem, ezúttal át kell engedned helem. Hát ennyi az egész, mert megbuktál a kurzusomon? Nem buktam meg. Te nem engedtél el. Miért? Miért tetted ezt? Eszedbe se jutott, milyen nehéz lehetett nekem. Addig eljutni. Fel tudod fogni, hogy milyen megalázó volt számomra? Az utolsó szavakat már ordítva fölöcsökte a mikrofonba. A hangszórók fülsértő recsenéssel visszhangozták hangját az előadó terembe. Helen önkéntelenül összerándult. Ne haragudj! Nem akartalak megijeszteni! Fel tudod fogni, mi játszódott le bennem akkor? Tévedtem. Hibát követtem el. Sajnálom, de nem hallottalak tisztán. Megismételnéd, kérlek? Péter felvette az engedelmes diákpózát. Hibáztam. Csupán arra gondoltam, hogy mindenkinek látnia kellene. Én vagyok a legjobb. Bizonyos értelemben az vagyok, nem igaz, helem? Rendkívüli érzéken van a halálhoz. Gondoltam, ezt te is csodálni fogod. Csodálnak. Péter kilépett a pódium mögül, és néhány lépéssel közelebb sétált. Úgy tűnt, meglepte a válasz. Jobb kezében MG pisztolya volt, a baljába vadászkését tartotta, amely kékesen csillogott a színpadi megvilágításban. Igazán? Igen, nagyon csodálak. Közelebb lépett hozzá. Szeretnél írni rólam egy könyvet? Igen, szeretnék. Szeretném rólad írni életem főművét. Péter hirtelen támadt rémisztő haraggal Helenhez ugrott, és a nőtorkához szorította a kést. Ne szórakozz velem, Helen! Hazudsz! Ne szórakozz velem! A teremben ismét csend le. Valahonnan a sötétből Tompán egy rendőrautó szirénájának víjogását lehetett hallani. Péter felőlénkült. Hallod? Közelednek. Benne leszünk a televízióba. Úgy kerek a történet. Mindketten rendkívül híresek leszünk helem. Tetszik az öltönyön? Csinos vagy, Péter. Köszönöm. A kedvedért vettem. Te is csinos vagy a piros kosztümödbe. Közel hajolt Helenhez. Szagolt csak meg a kőlnimet. Ezt is miattad vásároltam. Péter elsétált a szónoki emelvény elé. A videókamera a nagyképernyőre vetítette köröző alakjának a képét. Remekül festek, mi? Hát nem szenzációsan nézek ki. Visszafordult Helenhez. Ott ültem mindig. Hátul a sötétben, és néztem a pódiumon álló előadót, aki olyan sokat tud. Csodálatos volt, igéző, varázslatos. Fura, mennyire változnak az idők, nem? Most olyan kicsinek tűnsz. Sőt, az igazat megvalva egészen szerencsétlennek. Elentekintette a pisztolyra a siklott, amit Péter hagyott a mellette lévő széken. Péter, kérdezhetek tőled valamit? Kérdezhetsz. Hogyan fogsz megölni? De Rilly hogyan készült megölni? A pisztolyjal hazudt a hele. Nos hát akkor? De te hogyan csinálnád? Peter leszegte a fejét, és becsukta a szemét. Helen ebben a pillanatban adott neki egy különleges feladatot, miért is helyezni előtérbe derüli módszerét. Nem szabad másolatként lezárni a művét. Egy egészen sajátságos befejezést kell kieszelnie, amire aztán majd évekig, évtizedekig emlékezhetnek. Igazad van, a pisztoly olyan személytelen, nem igaz Helen. A kés sokkal intimebb. Előrelépett, és lassú mozdulatokkal meglengette Helen arca előtt a kést. Mit szeretnél tenni velem, Péter? Bármit megteszek. Áruld el. Nos, először is fogom a késem, és egyenként levágom a gombjaidat. Beszéd közben, a hozzá is látott a művelethez. Három gomb leesett, koppant a földön, és elgurult. A késhegye meglazította Helen zakóját, kivillant a nő kombinéjának csipkész széle. Tovább, aztán talán szívesen elvágnám a melltartó pántját. A kés hidegen súrolta Helen jobb vállát, és elnyisszantott a kombinéjának a pántját. Ez nem fájt, ugye? Nem szeretnék fájdalmat okozni neked. Legalábbis egyelőre. Helen alig halhatóan suttogta. És most? Szeretném a melledre tenni a fülem, és hallgatni a szívveréset. Te jó ég, de szaporán ver, Helen. A testi közelségtől Péter megváltozott. Helen nevét úgy ejtette ki, mint valami édes, ritka likőrt ízlegetne. Mindannyian szeretni vágyunk, nem igaz, Péter? Szeretni és szeretve lenni. Igen. Átölelhetlek? Péter letérdelt, és karját Helen köré fontak, még mindig kezében tartva a kést. Fejét Helen mellére hajtotta. Helen, tudom, hogy ez őrültségnek hangzik, de... Nem énekelnél nekem? Ha gondolod, át is karolhatnálak. Biztonságban érezhetnéd magad. Szeretnéd? Ha elódoznád a kezem, akkor... Jó, trükk, helem. Hangja higgadt maradt, de a késhegye Helen zakója halásiklott, és egy pontban véresre szúrta a hátát. Nem, nem, átkarollak, és énekelek neked, te pedig biztonságban fogod érezni magad, és közben nekem szegezheted a kést. Péter felállt és elvágta a nő a kötelet. Helennek szüksége volt a segítségére, hogy fel tudjon állni. Kis híján ugyanolyan magasak voltak. Péter Helen hasához szorította a kést. Helen nagyon finoman köré fonta a karját, és dúdolni kezdett egy régi altatódalt. Péter a fejét a nő vállán nyugtatta. Helen lassú körökben táncolt vele. Olyan finom az illatot. Helen, én gyűlölöm ezt. Helen oda súgta neki. Megcsókolhatnálak, csak egyszer, mielőtt. Péter felemelte a fejét. Amint a férfi felé nyújtotta az ajkát, Helen minden erejét összeszedve homlokával az orrába fejjel. Péter ordítva hátra zuhant. Helen odafutott a székhez, felkapta a pisztolyt, és a vérző órát szorongató Peterra szegezte a fegyvert. Péter a megalázottságtól és a haragtól dühöngve tápászkodott fel. Ezt nem teheted velem, Helen! Elindult egyenesen a nő felé, aki fenyegetően rászegezte a pisztolyt. Péter közelebb ment és felemelte a kést. Helen kibiztosította a pisztolyt. Péter arca gúnyos vigyorba torzult, a zsebébe nyúlt és kivett belőle egy maréknyi Szuka! Ti nyavajás szukák! ugyanolyanok vagytok mind! Rémisztő állati üvöltést tört fel a melléből, miközben Helen felé hajig a töltényeket. Helen meghúzta a ravaszt. Semmi. És ekkor hirtelen lövésdőrend az előadó teremben. Péter az ütéstől megpördült, majd térdre rogyott. Az árnyékból MG lépett elő, Ruben pisztolyát Péterre szegezve. Egy pillanatig mindhárman mozdulatlanul álltak. A közelből üvegcsörömpölés hallatszott. Fentről egy kis fémkartács esett a földre, és feléjük gurult. MG azonnal tudta, hogy robbanó füstbomba, amit a kommandós alakulatok túszmentés esetén szoktak használni. – Földre! – kiáltotta. MG és Helen hasra vágottak. A füstbomba vakító fényjel felrobbant. Sűrű füst lepte el a pódiumot. Amikor felszállt a füst, MG és Helen felültek. Péter alig volt magánál. Próbálta kidörzsölni szeméből a füstöt. Egy megafonból mennydörgő hang szólalt meg. – Rendőrség, kezeket fel! – Péter nem törődött a felszólítással, a kés után nyúlt. A két nő egyszerre kiáltotta el magát. Ne! Hiába való próbálkozás volt. Lövésdőrend. Péter feje szétrobbant, teste hátra és a karzatra zuhant. Még jó néhány percébe került az akciócsoportnak, a rendőröknek és az FBI embereinek, hogy leérjenek a karzathoz. Azonnal orvost küldtek MG-hez. M.G. nyaka véres volt, és elszintelenedett a hurok szólításától. Néhány órán belül tele lesz kék és lila foltokkal. Az orvos megveregette N.G. vállát. Egy vagy két hétig meg se próbáljon nevetni. Úgy látom, semmi se tört el, de talán nem ártana, ha megröngeneztetné magát, csak a biztonság kedvéért. Úgy sem tudnak vele mit csinálni. Adjon egy marék kodeint, attól rendbe jövök. Az orvos oda nyújtott neki egy kis orvosságos üveget. MG felvette az ingét. Queen lépett oda hozzá. MG fogta Rubens pisztolyát és átnyújtotta neki. A rendőrkapitány odakint vár. Szeretne kezet rázni veled. Nagyon szívesen, de nincs nálam a gumikesztyűm. Szép munka volt, felügyelő. Én nem mondanám, uram. Elmész néhány hétre, Rád fér egy kis kikapcsolódás. Azután pedig visszajössz dolgozni. Ilyenekért? pillantott M.G. Péter holt este felé. A halott kém emberei épp egy hullazsákba emelték be a tetemet. Egyetlen nyavajás gondolatot se pazarolj többet arra a szarzsákra. A közeledő helen láttán, Queen zavarba jött. Dr. Hudson, holnap esetleg kihallgatnánk. Sok mindenre kíváncsiak teszünk. Az egyetlen, aki elmondhatja, amit igazán tudniuk kellene, ott van főhadnagy. Peter testét vitték el mellettük. Queens zavartan izget mozgott. Azt hiszem, igaza van. A hadnagy odébb ment. Helen és MG egymásra meredtek. Helen szólalt meg először. Te rendben vagy? Soha jobban. Hát te? Helen bólintott. Komolyan gondoltad? Micsodát? A lemondást. Nem tudom, miért kérded? Nos, hát, kár lenne. Tudod, magasan ütöd az átlagot, mint Zsaru. Túl nehéz, túlságosan nehéz. Hogyan lehet ezt a munkát csinálni és közben élni? És ezt még tőlem kérded? Nos, egy volt paranoiás és agorafóbiás alkoholistához képest nem is voltál olyan rossz. Gondoltam jobb, ha tudod. Köszönöm, ez jó lesik. Mondd, nem akarsz eltűnni innen? Dehogy nem, adjuk itt ezt a církusz. Amint az előadóterem ajtajai kinyíltak, láthatták a vakuk villanásait és a riporterek csoportjait az előcsarnokban. MG egy oldalsó ajtóra mutatott. Most már biztos vagy benne, hogy nem álljulsz el? Nincs nálam papírzacskó. Tégy próbára. A hulladékok elszállítására használt hátsó ajtónál a mentők várakoztak. Petrilló rendőrkapitánya közelben állt, csak úgy nyüzsögtek körülötte a sajtóképviselői. A főbejáratnál az elnyűhetetlen Suzanne Schiffer várakozott. Egyenesen a Berkeley Egyetem McClusky előadóterméből jelentkezünk. Az úgynevezett másológyilkos holtestét éppen ebben a pillanatban szállítják el a helyszínről. Petrilló rendőrkapitány nyilatkozatát halljuk. Petrilló közelebb lépett a mikrofonhoz. A másoló gyilkosként emlegetett személy a rendőrséggel vívott tűzharc során életét vesztette. A közelmúlt legnagyobb fejvadászata ezennel véget ért. Gratulálni szeretnék Queen főhadnagynak és a gyilkossági csoport bátor embereinek kiváló teljesítményükért. A szanfranciszkóiak ismét biztonságban érezhetik magukat. A rímálon véget ért. Amikor Petrillo a gyilkossági csoport bátor emberei kitételhez ért, Helen és MG már a legalsó lépcsőfoknál jártak, az épülettől jobbra első domb alján. Kisétáltak a villódzó fényekből. Helen felpillantott a hajnali égre. MG ránézett. Hogy tetszik? Hatalmas és ijesztő, de szép. Innál valamit? Hajnali ötkor? Azt hiszem, inkább egy forró zuhanyra és egy ágyra lenne szüksége. – Helyes! Én vezetek! Amint kiértek a hegy takarásából, egyszerre felbukkant a bejé San Francisco fényei csak tompán látszottak a hajnali párában. Helen kocsia felé tartottak. MG a saját autója előtt egy pillanatig habozott, azon tűnődött nem kellene-e egyedül hazamennie. Helen várakozva állt. Végül MG a Volvo mellé lépett, és kinyitotta az ajtót.